Ja hän tuli Jerikon kaupunkiin ja kulki sen läpi. Ja katso, siellä oli mies nimeltä Sakkeus, ja hän oli publikaanien päämies ja oli rikas. Ja hän koetti saada nähdä Jeesusta, kuka hän oli, mutta ei voinut kansalta, kun oli varreltansa vähäinen. Niin hän juoksi edelle ja nousi puuhun, nähdäkseen hänet. Sillä Jeesus oli kulkeva siitä ohitse. Ja tultuaan sille paikalle Jeesus katsahti ylös ja sanoi hänelle, Sakkeus, tule nopeasti alas, sillä tänään minun pitää oleman sinun huoneessasi. Ja hän tuli nopeasti alas ja otti hänet iloiten vastaan. Ja sen nähdessään kaikki nurisivat sanoen, Syntisen miehen luokse hän meni majailemaan. Mutta Sakkeus astui esiin ja sanoi Herralle, Katso Herra, puolet omaisuudestani minä annan köyhille, ja jos joltakulta olen jotakin petoksella ottanut, niin annan nelikertaisesti takaisin. Niin Jeesus sanoi hänestä, Tänään on pelastus tullut tälle huoneelle. Koska hänkin on Abrahamin poika, sillä ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä on kadonnut. Ja heidän tätä kuunnellessaan hän puhui vielä vertauksen, koska hän oli lähellä Jerusalemia, ja he luulivat, että Jumalan valtakunta oli kohta ilmehtyvä. Hän sanoi näin. Eräs jalosukuinen mies lähti matkalle kaukaiseen maahan, saadakseen itsellensä kuninkuuden ja sitten palatakseen. Ja hän kutsui luoksensa kymmenen palvelijaansa, antoi heille kymmenen leiviskää ja sanoi heille, asioikaa näillä, kunnes minä tulen. Mutta hänen kansalaisensa vihasivat häntä ja lähettivät lähettiläät hänen jälkeensä sanomaan, emme tahdo tätä kuninkaaksemme. Ja saatuansa kuninkuuden ja palattuansa, hän käski kutsua eteensä ne palvelijat, joille hän oli antanut rahat, saadakseen tietää, mitä kukin oli asioimisellaan ansainnut. Niin ensimmäinen tuli esiin ja sanoi, Herra, Sinun leiviskäsi on tuottanut kymmenen leiviskää. Ja hän sanoi hänelle, hyvä on sinä hyvä palvelija, koska vähimmässä olet ollut uskollinen, niin saat vallita kymmentä kaupunkia. Ja toinen tuli ja sanoi, Herra, sinun leiviskäsi on tuottanut viisi leiviskää. Niin hän sanoi tällekin, sinä vallitse sinä viittä kaupunkia. Vielä tuli yksi ja sanoi, Herra, katso tässä on sinun leiviskäsi, jota olen säilyttänyt liinasessa, sillä minä pelkäsin sinua, koska olet ankara mies. sinä otat, mitä et ole pannut tauteen, ja leikkaat, mitä et ole kylvänyt. Hän sanoi hänelle, minä tuomitsen sinut oman sanasi mukaan, sinä paha palvelija. Sinä tiesit minut ankaraksi mieheksi, joka otan, mitä en ole pannut talteen, ja leikkaan, mitä en ole kylvänyt. Miksi et siis antanut rahojani rahanvaihtajan pöytään, että minä tultuani olisin saanut periä ne korkoineen? Ja hän sanoi vieressä seisoville, ottakaa häneltä pois se leiviskä, ja antakaa sille, jolla on kymmenen leiviskää. Niin he sanoivat hänelle, Herra, hänellä on jo kymmenen, leiviskää. Minä sanon teille, jokaiselle, jolla on, annetaan, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mikä hänellä on. Mutta viholliseni, jotka eivät tahtoneet minua kuninkaaksensa, tuokaa tänne ja teloittakaa minun edessäni. Ja tämän sanottuaan hän kulki edellä, vaeltain ylös Jerusalemiin. Ja tapahtui, kun hän tuli lähelle Betfagea ja Betaniaa, sille vuorelle, jota kutsutaan Öljymäeksi, että hän lähetti kaksi opetuslastaan sanoen. Menkää edessä olevaan kylään, niin sinne tullessanne te löydätte sidottuna varsan jonka selässä ei vielä yksikään ihminen ole istunut. Päästäkää se ja tuokaa tänne. Ja jos joku kysyy teiltä, miksi te sen päästätte, niin sanokaa näin. Herra tarvitsee sitä. Ja lähetetyt menivät ja havaitsivat niin olevan, kuin hän oli heille sanonut. Ja heidän päästäessään varsaa sen omistajat sanoivat heille. Miksi te päästätte varsan? Niin he sanoivat, Herra tarvitsee sitä. Ja he veivät sen Jeesuksen luo ja heittivät vaatteensa varsan selkään ja istuttivat Jeesuksen niiden päälle. Ja hänen kulkiessaan kansa levitti vaatteensa tielle. Ja kun hän jo oli lähellä, laskeutuen öljymään rinnettä. Rupesi koko opetuslasen joukko iloiten kiittämään Jumalaa suurella äänellä kaikista voimallisista teoista, jotka he olivat nähneet sanoen. Siunattu olkoon hän, joka tulee kuningas Herran nimessä, rauha taivaassa ja kunnia korkeuksissa. Ja muutamat fariseukset kansanjoukosta sanoivat hänelle, opettaja. Nuhtele opetuslapsiasi. Mutta hän vastasi ja sanoi, minä sanon teille, jos nämä olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat. Ja kun hän tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, itki hän sitä ja sanoi, jospa tietäisit sinäkin tänä päivänä, mikä rauhaasi sopii, mutta nyt se on sinun silmiltäsi salattu. Sillä sinulle tulevat ne päivät, jolloin sinun vihollisesi sinut saartavat vallilla ja piirittävät sinut ja ahdistavat sinua joka puolelta. Ja he kukistavat sinut maan tasalle ja surmaavat lapsesi, jotka sinussa ovat, eivätkä jätä sinuun kiveä kiven päälle sen tähden, ettet tuntenut etsikkoaikaasi. Ja hän meni pyhäkköön ja rupesi ajamaan myyjiä ulos, ja sanoi heille, kirjoitettu on, minun huoneeni on oleva rukoushuone, mutta te olette tehneet siitä ryövärien luolan. Ja hän opetti joka päivä pyhäkössä, mutta ylipapit ja kirjan oppineet sekä kansan ensimmäiset miettivät, miten saisivat hänet surmatuksi. Mutta he eivät keksineet, mitä tekisivät, sillä kaikki kansa riippui hänessä ja kuunteli häntä.